و سیره د سن زیر وایه د یي سور وایه سیار شمد سیرت سيرت کا سیرت طریقې ته وای او د طریقو د رسول الله علیه께서 غمر السلام به جهاد د تو جهاد به کوه طریقه نو دا باب د فضیلت د شهادت و او د طریقو د جهاد چه د رسول الله چه د په جهاد کیسه غ طریقې وي د سین زيره د يزور ځن يخلک سير وي سير سین زور وي نو ابيه طاقت وي ساره يسيرو نو د ابد د فضیلت د جهاد او صوره او د ط جهاد و قول الله تعالی او بل ضيق الله کی دې څنګه دا ملو میګي چې jihad په مومن باندې لازم دی مسلمان دا الله نه جنت اغوش دی او پسې اغوش دی سرمایه سدا سر هغه دا زون دی ان الله اشترمینه المؤمنین یقینا الله اغستې د مؤمنانو ن انفوسهم زانودا غیه او اموالهم مالندا غیه لکه د ستاازان د ستا مال دامو د ناغستې نو چې می د نو ته به خپل اختیار نیستېماللی دسې به نه چې خپلهه خپل اختیار یا خپل مال خپل اختیار د به کافر کوو نه دسې به دا لازممه کوو د اختیار دله مال داله اختیار دسې به دځان ته هم وي دا, دا زما کما پا اللہ خرص دا دا, دا اللہ و دا اللہ اختیار اللہ اغسط دی دا مومنانونا زانونا داگوی مالونا داگوی او پسو پس شیطی اغسطی دی اغا اوزسا دی بی ان لغم الجنه پا دی خوابار جوی با دوی دا جنت بس دا دوی استرگ او جنت ددل خنو دوی بسی دې با جنگيږي په سبيل الله دا الله پالار کې نو چې دا الله پالار کې جنگيږي فقتلون دا دا معلومي صيغه ده فقتلون نذيب قتل اي دشمنه ويقتلون دا دا مجول صيغه او د دې قتل ولي خو کله بدوي کافيران وجني کړه با کافيران دي وعدن علیہ دا وعده پلہ الله خپل ځان دا مقرر مو کړی دا او حقا دا حق دا دا وعده فتورات کې ملاله کړی دا انجیل کې ملاله دا وعدن ست توراتې پت اورات کې وال او پ انجیل کې وال او پ قران مجید کې ومن اوفا او نشته دې سو ډیر وفاقه اونکي بیا هخپ د واده می الله د ال لا نه نو چې داځان دا د یوڅو ورو دامال چې دغ یڅو الله دا نه په دومرهلوسیزمن د غ سرې چې جنتې نه تاسوه سپ کاردي په تاسوو خوشااله شوملله په پهپل بیا اتم به چتا سو خرس ول کډیری پاغی سرا وذلک هو الفوز العظیم او دا غدا کامیابی لویه منګه چې دلند کوتل زمکا لسمر لري واد او د پیخور غوندا یو کانال روالی او د پیخور په زمرلې په والي نسوننګ ګوی کامیابیو کامیابیو هل تمزه دغه کو که دغه نفسه او دغه ار معلوونه دا د الله وومه د الله د مررض مطابق استعمالوه الله به جنتونونه دررکې. وکهل فوزور عظیم او دقه د کاماببيلویا بیا ابونهدونونه بیا دا را زیروستو شر المؤمنين آخر کېدي الله غمره ل سلام تهوي دا مسلمانان نه لمرگ نقصر طول خوشحاله خوشحاله دی خود اوسم وراؤسم خوشخبری ورکا و بشیر المؤمنین او خوشخبری ورکا مومنانو لا یو زیکی رازی که نا و تلکا حدود او دقا دا اللہ احکام دی دقا دا اللہ فلا تا تدوها مورتی نوست دقا کئی قال ابن عباس عبدالرب نیاباس وی تیل کا حدود اللہ سم مطلب نو وی ال حدود او اطاعه د حدود معنی دي تابعداري د دا معنی نه بداده بل لازم د حدود خپل معنی دي احکام کوم مسلمان ته چې د احکام مخکیش نو سکے عمل ته کې یو شامل دې په کو ذاتو عبد الله میا د حدود مناسه تیر کا حدود الله دا الله تابریدا خدث سن حسن صباخه قال خدث سن محمد بن قال خدث سن مالک بن مغول قال سمعت الوليد بن الغيزاره ذكر النبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وی سالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سوالو وکړه رسول الله نه ما تپوسو وکړه رسول الله نه او قلت اومي وي رسول الله اے د الله رسول اي له اعمال کم یو عمل ډیر بهتر دی حضرت په اعمالو کې کم یو عمل ډیر بهتر دی نو قال رسول الله او ځواب کوي الصلات او منزه دا پنځو وخت منزه علامه اوقاتها په خپل وخت چې منزه کې او په خپل وخت مستحبه کې دا به عمل دی ریازه په اعمال کې بهترین عمل کم وي دی نو تاسو چې حدیثو ګورئ مختلف رازی یو ځکه دا چې رازی د کدل تراغی اصولات موز بلزکی راضی په اعمالو کې بهترین عمل هغه د هغه عبادت ته صدقه ولو عشرو د هغه کې د زل حجې کی بلزکی جهاد په سبیل الله راضی بلزکی راضی بر الوالدین بر الوالدین د مور او پلار سره احسان مختلفه طریقه دي بلزکی راضی نو مونږ څنګه وایو چې په عمل کې به ترين عمل کم وي دي یاد دې دا مطلب چې په بهترو یو گروپ دی یو گروپ او په هغه بهترو کې دان دی او په هغه کې دان دی, دی. یا دې مطلب بیل دی دا په اعتبار د احوالو د انسان سره دی ښه یو څليري تا نه ته پوښو کې ارسه سره شوق شته و منځ سره نشته نشتا نشتا نشتا نشتا نتا پوسو کی جب آمالو کی بہترین عمل سر نتا پوتا گئے منز دیکھا نا یو سرے ناغد عرص سر شوخشتا خورو جو سر نشتا نتا قچتا نتا پوسو کی جب آمالو کی بہترین عمل سر ناغد اگر روچی یو سرے ناغد عرص, عرص ورکڑی دی حجتا نزی امیلنزی چداغنه اګه تا کوڅو کې نو ته و تاسو له چې بهترين عمل سری د ارسري د سوال کې د د طبيت مطابق جواب ورکول دلقدر رازي اسورات ومنز په خپل وخت کولته ما وته و عبد الله سوي چې ثم اين بیا کم یو د مانځه په سي نمبر عمل بیا کم یو دی نقال قال رسول الله راتو و ثم بر الوالدين بیا احسان کو لمورو پلار سرا مور سرا پلار سرا یا دوار ای دا سره احسان کو لاوی حقونه پورا کول قلت ما وتو ثم ايو ايو بیا کم يو نقل الجہاد فی سبیل اللہ الجهاد د الله په ار کې دلته جهاد د ریمادر اجازه څرګرک د الله پلار ار کې جهاد خو بل ځای تاسو مشکات تاسو مشقات کې ویلو دا اول لا سوراج د غنري د زوله حايشه د کې چې سره عملو کې د دې عمل سره یو عمل نه برابرېږي مگر اگر سره کې جهاد تلارش ځانم یوسی او مالم یوسی او فلم یارج من ذالک بشئ ان واپس اشمرانش الله کې جهاد به تر شو وین نو ما وی حالات مطابق رسول الله جواب ورکړی دی په اعمالو کې بهترین عمل منزه دیم شریف اعمالو کې بهترین عمل بر د خپل مور او پلار سره احسان او بیا چیرینو هغه د jihad فی سبیل الله فسکت عبد الله سی وې زه شفشم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه همدغه دریسه لا میته سوال وک او سره ما پیرامتهونکه شفشم هو ځپوې ده ما چې ولو استزتوه کشر ما تلکړې وې داغن تسیاثیو لذادن الرسول الله ومات تسیاث ویلې وی وماتا غزكاوناکا جیسنا تکلیف ورطا بیخش مالومی کی جیاد فی سبیل الله دام دا افزل عمال او بهترین دا بیترین عمال او ناری خدسن علی ودللہ قل خدسن یخی بن سعیدن قل خدسن صفیانن قل خدسن منصورن غلم جاہنن غلطاوشن غن امن مسن زل ونهما قالا عبداللہ بن عباسوی قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم وی لا هجرتا نشت دی هجرت بعد پس دا فتحی دا مکینا فاتم کال دا هجرت چه رسول اللہ مکم فتحکرا ناوی دوی چه نشت د هجرت پس دا فتحی دا مکینا هجرت نشتا خدون بکوی چه رادا باده دی کوی چه خیر صرا جهاد شروع وی نوزان رسو او که جهاد نیو نهت ساده چې کله حکم شو د جهاد مون بزان رسو ولکن جهادون لیکن پتا سبان لازم سدي جهادو که جهاد شروع یا دعوت د جهاد سوقدر کی او کین نو نیت مد جهاد چه خیر سره کړه مو خلاله زب جهاد تزم طالبان سوال کوي یو حدیث کې به ان شاء الله تاسو وایي چې هجرتو پردا هغه پوره بچاری وي چې کمه پوره په دنیا کې کافران دي یې نه کمه پوره شي جهاد وي نو هجرت باندې او جهاد خو تر د قیامت پورې دي نو جه هجرتان د قیامت پورې دي او د تطاقم کال د هجرت رسول الله و اله هجراته بس هجرت نشته نه استاسو حشی جواب کړي لري مراد د هجرت نه د مکه نه مدینه ته هجرت دی دا ختم شو د مکه نه مدینه منوره ته هجرت د فرض او واجبو چې سرې کریم او ویلا دا کریمه د الله فنې شعباني موثبره نه و چې کومې پرې باندې د غنو کړې هجرت خو چې کله مکه او قره ما فتح شو نو خلاو اسلامی وطن شو چې اسلامی وطن شو بیا چره هجرت راغی فات شمدری د نور حبایل نه هجرت دا اسلام قبیله نه کې غفار قبیله نه کې بلنه کې هغه بغیفه ته دی یا مثلا نن صبره کافر نه غنه یو ځای کې ته شه عمل په خپل اسلام نشي کولې د کفیرو زوږی هجرت دا باقي دی، دا به قیامته پوری وي بیا رسول الله وای و ان استنفرتم او کشرتا سنت له بشود وترو دا لا پلار کې نو فنفرو او زه کار چستا سنت مطالبه او شو چې له کده لا پلار کې jihad له تاسو او زه جهاته خدسن مصددن قال خدسن خالدن قال خدسن حبیبون نمی عمرتا عنایش صاحب بین دیتن خد عنایش قالت آنها قالت دشاگرد نامم آئیشه را او دستاز مخدرم نامم دارا آئیشه را دا آئیشه دا بو بکر لورد واقع آئیشه دا تل حلولد آنها قالت حضرت یو شیوی بیوی چه یا رسول الله. ید الله پیغمبره نورالجهاد من ګمان کو په جهاد دنین په خو ی نورالجهاد من ګان ګمان کو په جهاد دس شي په ګمان کو افضل العمل د ډیر بهترین عمل او دا به څوک ګمان کوي چې ورته بلیل رسول الله چې په اعمالو کې بهتريں عمل جهاد دی یا د سواهې شناره مونږ وینو جهاد به عمل نو چې بهتا عمل شو نو حضرت مونته اجازه وکړه چې مونږم جهاد تاسو افلان نجاهدو آیا مون جهاد نکرو جهاد ته مونږ نسو نو قال رسول الله وتوي مقصد جهاد نریدا الله رضا او ثواب ندی ستاسو چیرې کابل له جهاد نه ای تاسو ته الله د جهاد ثواب او اجر پسکه در کوي په یو بل شي کې جنو لزیخه عمرو لزیخه قال رسول الله وتو الا كنا دا ده کان یکون نری لکنا دې تاسو د افزل الجہاد بهترین جهاد لکن د ساسو دا پار افسر الجیهادی بهترین جهاد اغه چهری حج مبرور عقد حج مبرور ساسو دا پار بهترین جهاد حج مبرور دی الکه په جهاد کې عمد و قنات للوی حج ته زم سفر دی وطنت نت للی په جهاد کې مهنت او مشقت دی حج کم دا گا محنت مشقت تی پا جیہات کی بم پیسی لگے حج کی بم پیسی لگے نستان سو دا پارا چھ دی آغا جیہات سو دی حج مبرور حج چاگا مبرور ہوئی مبرورو دو مانی دی یو مانی دا مقبول چې چدسی حجو, چدس حجو کې چلے قبول کی یه دا مبرور بنا مانا که استاسو دا حشم وئی حج مبرور دیتا وئی چه حج ہوکی او پاغیی که بلکل دالان معصیتو نکی گنا آغا کارونه چه حج که منی آغا او نکینه چه سر جگڑا او نغو بلا و نبلس سه زمانه که کسم دا سه مسئله و کوتل کم دا مسئله و سه اللہ خیر پیخ کرده دیم مخیا ودا د لګودل خلکو خزي حج نه وځي عمره له به نه وځلی او صلی الحمد لله حالات دی، اول چې پنځه سلینځو نو سره پنځه زغای خزي اکثر وسرا یو سلې سره دوه درې زنانه لاړی شي خدس اصحاکون کالا اخمن غفانون قال خدسنا حمامون قال خدسنا محمد ابن جحادتا قال اخمن ابو حسین ان حسین انزاکوان خدسهو انبا حریر قال ابو حریر وی فزیلت دا جحاد جا عراجل راغی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا راغی او رسول الله. تا فقال نووي چې حضرت دلني علي عمل تهودنو کما ته پيو عمل حضرت یو عمل را وخایا حسین غ عمل چې په اجر او ثواب کې د حج سره برابرې د سه عمل راته وخایا چې واجر او ثواب کې د حج سره برابرې د jihad سره یاد ال جہاد چا برابر د jihad فی سبیل الله سره اوس دې سره روایت نه دا معلومیږي مګر کنا چې افضل عمل څه شو jihad فی سبیل الله شو البته منزو بیا د والیدین نو قال رسول الله وتوخره د پخیر کالا اجده ظنمهمما بل عمل د سنمهمم چ هغه د جهاد سره برابرۍ ښا نو قال بیا وتسوي رسول الله وتوي یو عمل له هغه څخه تاخ لري یو عمل له چاګه د جهاد سره برابرۍ کې همایې تاخ اتونل لري هغه دی که مجاهد د روان شي جهاد ته او تر واپس په جماعت نه نوځي اومدا سي ولاړي او ولاړي او ولاړ او منزره کې نه وافيل کې کې کې کې نو د کېګ او نه ډوډه خو او نه بل سکه اومدا سي ولاړي او تر دې pore ولاړي شګه واپس راشي روژ دی میای عبادت هم کینه خوب کماوی نه روډه خو نو دسماتی لسی نو داب برابر شې دا ریسه خدای نشه طاقت ته چې مجاهد دلار شګه یوم یې شته په جهاد کې او ته د یوم یې شته په پېجومات کې ولاره نه ډوډه خو نو بس کې او نه میتی ازو راځي امدا کنه ولاره دا شرطه کی ح رسول الله وت وی هل تستطيعو اتهطاقت لري خجل مجااه چې کله او مجاهد مجاد جهات ته ويغ جهات تهلار شو ته انت خوله ممس د کا چې ن اوې خپل جممات ته فونه پرې کې ولا وله تفته س نه کې نه ک نخورې نسکې تهڅه والا توفتر او تروج نه ماته مردا به بالکل افطار نکي سپور ازم د سي رويجه نو قالا غسري و توي حضرت او و مي استطيع صالحا سوق بتاقددوري يا رسول الله و د د دې وجنه دغه څه مساله کړنه کړل تا کې شي حرام تا الک تواب بهتر دې کانه لار خوب پلانځي ته ودا غځنه عمره کو دا به دی نو دا دی کې مثلا نه دا شي خالی یو طواف وکړا یو طواف د څنګه به دی د عمره نه نه دا مسره دا شي یو سر دغه پس لار شي الحرام د پاره بهارو زی عمره دروان شي چې الټبار نه حرام او ته په حرام ورکو شي او توافونه کې که که که که ترار اپوری که چه دا ماما راشی صفا مروامو کی او نغمو کی سره خری او نغم جنوز دل تا چې دا صرف توافونه بہتر دی او کار اغا بہتر ہو امرا نو اغا نغا دی دل تم دقا سی دی جہاد فی سبیل اللہ تصری لارشی او تا پا جمعات ننوزی اغا یومی یا دوامی اشتی په جہاد کې دی او <اوتا> ته دا یومی اشتو دا قصنیق ولاری نا خوری نا سکی نا بل سکی نا دا خصوک میشه کولی خال خال ابو حریره ابو حریره وی گوری دا جیحاد بیل مسئله دا خال خو جیحاد دی اقا پری دی د جیحاد اراده دی چی کری بی دا اراده گوری دیر لوی عجر ثواب دی پانیت د جیحاد دی مداری اصا غشتی دی اصا اصا مخی بیلیو او دا اصد د جهاد د پارا ساتلی دی آغا میدانی که لی ترلی او گد پڑه دی و تا چو لی یو سر موگی پوری دی او بل سر دا اص پوری دی او دا پا دی میدانی که دی سریگی کله نا کلا دیو ٹوپونو وی اللہ دا دیو ٹوپونو اجرم تا تدرکی دمرا دا با خالی جهاد کنی تلی و اراده د جهاد د اساس تللی دا, اسا دا مخه مونږ ویلو د خاصنوی د دیمه لا چردر کای قال ابو هريره ابو هريره شاګردانو ته وای ان فرس المجاهد یقینا اسد مجاهد لا يستنو غمن دی وای لا يستنو غمن دی وای استن يستنو دی ته دا مس اصنا دا کله نا کل دا اخبی دوار داس دوارو اوچه تکی داسه دیتا ویچ دا مخی نخبی اوچه تکی دلتا مراد دی منڈه آغا منڈه وی فی اتوالیه پاگا خپل پوری که چوی وال آغا پوری تا وی چه پاگا گیا که او گو یو سر د دا, دا پوری تغیلی وی و یو سر دا موگی پوی تغیلی ویوک وی وی تا بولهو ملی کری که دا دا دا لپاره حسنات نیکه بل سر نامګ دی افضل الناس بهترین د خلکو څوک دی ومومنانو کې بهترین مؤمن افضل ترین مؤمن څوک دی افضل الناس بهترین د خلکو هغه څوک دی مؤمنون هغه مؤمن دی چې یو ترت ایمان والي او مجاهدون اغه جهاد کوون کی وی مجاهدون مدرسہ ديکه مجاهدون دي مجاهدون اوغه جهاد کوون کی وی بنفسه پخپل ځان ومادي او پخپل مال میدان د جهاد ته ځان او زر او میدان د جهاد ته مال او زر کړي او د جهاد کوي فی سبیل الله ولارض الله کی یو زیکې بارشی یو صحابی ته پوس کوي فی سبیل الله سمت لب نو رسول الله وتوید جهاد د لپاره کوي چې لې تکونه کلمت الله اولیا چې د الله خبر او د الله دین وچتش دقه فی سبیل الله دی او قولی او بل دا قول الله یا ایه الذین امنو ای مؤمنانو حل ادلکم ایازا خودن او کم تاسو تا علا تجارت, تجارت یو لوی تجارت کرتن خیمہ ایازا خودن او کم تاسو تا پیو تجارت تنجی کم چی دغا تجارتو تاسو تا در کی من عذابن علیم دا عذاب درناکنا یود ازا منگ استاسو تجارت تی دام منگ تنجاد را کئی خودت لوگ یود اتن بینا او دا برربواري نه چې دا چې هادوکووخوراک کو اوس کا کوورشي نه میلو شي دا داسې چې هاار دیي چې تاسو د نجات تر کوې د زا علیم نه هغه داې چې دومنونه بالله تا ایمان روړی په یو والله وررسی او د الله پررسو او د ایمان پسې توجاهدونه او تاسو چې هاات کويفی سیل الله پهلار دا الله کې. بیااموا کوم پ خپلو معلونوفې کوم او پخپلو زانونو ا قو د ووا ترد کوله پې چې ځالې کل فوز عظیم د قه کامیبیلو یا خ د قال خ د شوې زهې قاله خ د زیره ان به سر خ قاله حضرت یا بې خودري وي رسول الله ويل شوهد الله رسوله اي الناس افضل كم يود خل کو ډير بهتر دی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاه والسلام وته وي چې بهترين کاشيري مؤمنه مؤمن دي مسلمان دي کوم مسلمان يجاهد في سبيل الله چغه جیات کوي دا الله پهدار کې خوڅنګه ات کوي بنفسې په خپل ځان ځانې مازیر کړی د میدان د چې تا ته او ماللی او پهمال کم کم س سره دی ټوپک سره دی د دغه دا مال دی قالوسهحاب ته وي رسول الله دا سوالونو جواب بنا ورکلی دی دا موخی مناسب قالو صحابو وی سمم من بیا یو کس بهتر دی بیا کم کس بہتر دی نو قال رسول الله و توی آغا مومن چیو سوزی و سری آواغا پاس دا غرسو کا نرہ بس آغی کیو او کوشش دا کئی چه زمان شر چا توم رسی دا وجه نه چاته تکلیف کن رسی نقال رسول الله و تاو ای یو مؤمن دی فی شعب چا غو سی دی یو شعب کئی د شعب دو مانی کئی یو دی اتطریقو فی الجبل پغرک چه کمالاری دی ته یه <سؤال> شعب دا غط تعم و دا غرنه غر ناکلل کله نه دام غر دے دا لمنس کی ولا وعده دیتام و دا غرد غط تعم و نضاف شعب دا غرد غط تعم و؟ سوکتا ما کام و کراماته یوزئد امید شعبウط تعم و خواب و grad شعب آزب آزب وtrن با خو率 و lies卑ض و thالح برای اگر دینه طلیلو، هم تضیج من تجن؟ ن نو مابي شعبو ورکې کم کنه نو وي د نو تم شعبو یون شعبو د غرسو تم وایي یو من دې فی شعبن جاءوسیږي پاغا د غرباسو کې میه شعبې دا وسو کو دغره نه بس الټ کېوسی او یوسوزی وسره دی پاغه باندې وخت ری او یتق الله دلاله یریږي د ال لانه یریي او د اونا او پریددي خلک سااتی خلک منشر رېږي د خبر شر, شر نه بس دا کوشش کوي چې زما د وجهه چاتهسه ش نه رسې خ لې طال یو مسله کوي ووت بهتر دی که خلق بهتر دی کشي دیندار او دا الله رازاسته مقصدې نو بهترین طریقه سره چې د خلق سره خالته یوځه یو انټره دا بهتر دی بی او کنا ځان له نو دا بهتر بی دی ها وګوره کې اوسې زنی مالګریبي او جريته نه راوځي وېدی سره نه کېنم زنی خالک راوځي نو دا خل چدين دا بهتر دي او کنا دا ځان لکه دي بهتر نه بهتر دي زه ډیره وېت نه سمالو شو دي نه معلوميږي چې ځان لوالي بهتر دي ځان لوالي چې څومره خلقو نه ځان لای دا بهتر والي دي لیکن دا نورو حديثونو نه معلوميږي خل ته چې دا خلق سره یوځي بهترین جون دچاو دا ام بیاو او ام بیاو چې جون تیر کړی نو او غیر ځان تیر کړی او د خلکو سر لاندې تیر کړی ګړو د دې وجه نه عام مسله دا چې د خلکو سره حل جنتی روي دا مسله په تاسو شاته بیانوي دا جیز دی او دا نه جیز دی او د سې کولو د سې مکاو داسه وابلونه وکم زميره ویږي بل دا دی دا جمع. او یو یو موس چې تا پجام کې څومره جر لري نو دا خواسي په غره کې نه کیږي دا خو به تر هغه چې ته خلکو سره یوځي نو مابي سنیتوي هو تاسو حالات ته ګوري کله ناکله زاسی چې یو سری بزانید بارني هغه وی کزده دی خلکو سره خلک یې نو ندی باځي خبرې کوي باغ باځي خبرو مال غسر ازي او دا هغه څه دی چې نه چګلريږي چې جګړه راشي نو مستوبه ازما مراد دې سره خلک نه کوم ځان لوسم او کنا ته په یوهي کې چې خلک سره چې زو سره او ما ته فایده یا دوی ته فایده نو بیا خلک نه غليخه به تر دي حدثنا بالایمان قال اغمن شؤبن قال اغمن سيد بن نسير ان باهرهره حضرت ابو هريره فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم موریده دی د دل رسول الله نه یقول غیبه مسال المشاهد مثال د مجاهد فی سبیل الله د الله پلار کی کم سړی خدای پلار کی وتلی وی او jihad کړي مداغه مثال خدامنس کې جمله مو اعتراضه ده ذباوین ذو مجاهد فی سبیل الله یم تبوے ذو مجاهد فی سبیل الله یم وینا والله اعلم بمن یجاهد فی سبیله الله خالم دی په هغه شابه اند چې څو د الله په لار الله د خلکو پنیته نوبانه خبر دی چې دا کو پک لزی کدا غنیمت لزی او کنا دا الله راضا مقصد دی نمې مثال د مجاهد چې دی کما صلی الله دا دی په مثال داګه کس چې هغه جن اون کې وی او ولاری د قصې په عبادت کې تاسو وخت ویلو ولاری ولاری کې نه بالا بلا وتوکل الله او زما وارک له دله وتوکل الله زما وارک له دله الله للمشاهده دفراد مشاهید چ کوم سره jihad کوي ریسابيدي د الله په لار کې د دې مجاهد لپاره الله زمواري کړي را چې وا مجاهدا دا زما سیمواري د چه زبا پورا پورا اجر در کوم بي ان يتوفا هو چې الله تعالی بدل پورا پورا ځګه ورکی سږا چلا با پورا پورا دلا دل بدل ورکی هغه دا دا چې ان يد خله الجنه مجاهد چې جهات دلارړ شي والله او سره کوې وادیري د اللهغ بهول کوي خو جهاتته چې سړ لاړ شي نو دو صورتت شي یا غریبلته ش شي واپس را شي یا داسې چې واپس را شي دا الله دا به داخلې کې دی جنت ته دا پاغه صورتت کې چېې میدانې جهاتې ش شي شی. او یا با واپس را نو واپس چې را شي مدلی دام دوه قسمري یوغ دی چې صرف اجرونه او سوابونه را او دویم اغ دی چې اجرونه او سوابونه او معونه پول سره راړي او رجغو یا به واپس را وي الله سال من روغ جوړه اجرین سره د اجره سر اجربات ملای و ثوابون نور سنبی او غنیمت یا سر دسو د غنیمتو مستی